Riggavarning. Krig är bara en feg flykt undan fredens problem. Folk har dåligt min. Folk har russelt min. Folk minns inte historiska händelser eller personer eller konflikter. Och... Det finns den här rådande missuppfattningen att varenda gång, fast den är likadan, fast den börjar på samma sätt, fast den är lära till och med i samma takt, så är det på något sätt annorlunda än de andra gångerna. Och min favorit är ju att folk blir så arga när man jämför med Hitler, för det handlar ju om Hitler att nu så har vi den här superroliga situationen mellan, mellan Ryssland och Ukraina och ifall du nu är helt uttrött och sjuk och vill inte lyssna ett ord med på det här så att du be you för det är det vi ska diskutera idag för det är viktigt att sitta stilla och lyssna på satan för du missar hela det här i din grundskolautbildning men Hitler, right? Hitler, blir triggad av Hitler? Här kommer lite mer Hitler han vill också expandera riket och han trodde också på sin rätt att överta dominera andra folk. Men folk blir så arga. Men Hitler, det hände för jättelänge sedan. Det hände just nu. Bara för att man inte bokstavligen marscherar 6 miljoner judar till koncentrationsläger. Bety, be, läger, betyder det inte att det inte har samma premiss? Att det, det, det, det är liksom det handlar om ett stort land nu som attackerar ett annat land. Det handlar om en värld som chockat sig på och inte riktigt vet var de ska gå. Och det handlar om individen som står och säger vad som händer men inte vill engagera sig. För det är jobbigt. Att krigets faser har aldrig riktigt rört i de moderna generationerna i Europa. För vi är mim-generationen. Vi gillar att göra... Och posta videor där Putin dansar runt och liksom. Det är inte så farligt. Han är egentligen ganska rolig. Titta på det där länet. Det är inte roligt. Det finns ingenting med den här stationen som är rolig. Att tiden för att göra memes och sitta och liksom shit-posta sig förbi. Fattar ni idioter att folk dör just nu medan jag talat till er i Ukraina? Och det handlar inte bara om folket som bor i Ukraina. Det handlar också om ryssarna. Och det handlar om. Tjechenien, det handlar om Vitryssland det handlar om alla som står nu och väntar i kulisserna och eventuellt blanda sig i. Det är inte ett världskrig än, men det har grunden finns där. Det kanske och att bete sig som att det absolut inte kan ske under någon som helst omständighet, det är så det är så naivt att snälla kan vi sluta försöka kämpa bort det här. Och att Allting är långt borta. Men det är relativt nära. Ni fattar det att liksom, Ukraina är inte så super superlångt bort. Det är inte långt bort i stan nu som det faller bomber och dör barn. Det är liksom ett stenkast bort. Och fall folk har glömt bort ja, vi bor i Finland just nu. I alla fall de lyssnare som visste sig i Finland. Hej tack för att ni stöder oss. Så grannlandet, liksom bokstavligen, den stora satan i öst. Det är Ryssland, det är vårt grannland. Det påverkar oss i största grad. Social media då. gmail.com, Skicka dit och berätta din politiska nedbrytning om vad som händer och hur jag inte förstår. Och sen så finns det på... Twitter, Triggervarning 1 och sen finns vi på Facebook och sån skit. Där vill vi också äta Triggervarning så snälla kom dit. Gå vart som helst men tala om det här. Det är hela poängen med det här avsnittet. Låt oss nu då vädra lite vad som händer. Så att medan det här kärnor då. Att jag antar, jag utgår från att folk ser nyheterna och kanske liksom följer med lite vad som händer. För det är ju som, det är varenda dag det faller bomber. Det är inte varenda dag folk inte har jag menar, jag tror, även om det inte finns så mycket roligt, att jag, jag, jag tror jag börjar något skäde skaka på huvudet, jag bara inte slutar. Det kommer snart att falla av. Att jag tror det är en av de bästa sakerna jag har hört, bara för att visa hur pass så här avklippta folk är från vad som händer. Så det var en, jag säger en liten förvirrad tansomfråga, frågat. No, den här situationen i Kiev är ju hemskt, men vad kommer, vad kommer det att leda till vad gäller uh, tillgängligheten av chicken Kiev? Alltså kommer de här biffarna, de här kotletta, och här hönsbitarna att finnas till saliga och Om man är som ajajajajajajajajajajaj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Men det är liksom på den här nivån, meme-generationen. Och att om man ser nu på vårt eget land hur bra vi hanterade så att det finns ju det här sädvanliga gnället. Det vill säga att nu för igen för de som kanske är lite bakom tackarna så det flyr ju ukrainare nu ur Ukraina. För ni vet det faller bomber och folk dör så att de flyr. Krigsflyktingar. Jag vet att det här är ett främmande koncept för många i Finland att jag menar. Varför ska man fly? Kan man inte stanna och fixa sina egna problem? Mm. Få dit och visa dem. Få dit och visa du hur du bagatelliserar en bomb som faller på ditt hus. Men whatever. Liksom whatever. Men det är det här sädvanliga gnället. Här. Det är medelåldersfinner som blir nervösa och vill sakta när i migrationen. Nu har finska staten gjort nödtillstånd och de expanderar sin förmåga att ta emot och allt från... Uh, VR till shit så, så till att folk får resa gratis Ukraina får resa gratis och, så här, och vi ska fixa härbergen och shit men det står ändå liksom liksom fät idiot på tv liksom att nu ska vi ta det lugnt och att alla ska ställa sig på rad och ska ha nummer och så ska ni ringa alla till det här numret som inte är aktivt utan två timmar per dag och så ska ni alla vara tacksamma och så ska ni och där och hittar vi inte någonstans där ni ska stå så då måste ni gå hem för vi kan inte stå var som helst bara på det här torget det är krig dem vitt och stå var de vill Jesus fuck att som, jag vet att liksom vi har vi är som typ smockfullt av intellektuella dvärgar och den här liksom sädigheten stattare men liksom för fuck sake försök fatta nu att folk flyr undan krig bokstavligen om ni inte rör på er så dör ni så att liksom jag vet att det här är svårt att fatta vi har haft väldiga problem att fatta innan när det kommer krigsflyktingar från andra länder för att liksom, de kommer hit och de tar alla stöd och, och sitter bara arbetslösa hela tiden. Men samtidigt tar de alla jobb och de kommer hit med sina fruar, sin kultur och sin familj. Men samtidigt så tar de alla våra kvinnor. och alltså, Ja, ja, whatever. Igen, liksom tillbaka till grundskolan med dig, stufu. För att det finns väl en rådande idén att som, fixa läget i ditt eget land först men igen, det är krigligt säpe alltså som ja, jag kan inte som hamra in det här nog för att folk fattar inte det skulle vara bara som trevligt att bara gå och bomba Jussis hus lite och som säger varför stannar du inte kvar och fixa resonera ut det här och att eh, en annan sån här sak som får dig att liksom rycka lite ögonbrynen så är det här att eh, man borde egentligen så flytta. Man borde flytta de här invandrarna från Ukraina till andra länder. Snarare än Finland. För de har närmare kultur. Som till exempel Polen. Så här. Polen har redan tagit emot massor. Massor. Massor. Tusentals gånger mer än Finland. Så att de är okej. Okay. De behöver inte mer. Men vi kan ta emot. Vi har ingenting annat än plats. Och ingenting annat än tid. Och ekonomin är helt okej okay också. Så so please. Och för att spinna vidare på det så var ju många som ansåg att men det här är ett bra tillfälle att bli av med våra egna invandrare. Ha! Okej. Okay. Så man, man sitter som och, och lutar huvudet lite till vänster och funderar att utveckla. Jo, när men ser ni, nu när det är sådana här situationer som uppstår i världen så det är det viktigaste den högsta prioriteten är att Finland måste skydda sina egna gränser sin kultur så vad är och alla, alla som inte är födda här okay, så alla liksom araber och turkar och ägrar som ska skickas bort right? för att de blir glad. då hör man inte några konstigheter i affären längre för det är ju det perfekta läget nu också. Att nu när världen behöver empati, omvårdnad och stöd från grannarna Så då så ska finnas. Men, och vi, vi bestämde oss att vi skickar hem alla. Vi, vi måste se över våra gränser och, och, och köra kultur. Då, dagen vi utvecklar kultur bortom. Som bastubadande och öldrickande. Så att, ring upp mig. Skick. E-post, triggervarningatgmail.com Ska vi fundera ut någonting? Att sån... Som... Oj, oj, Men att uh, på andra sidan spektrumet så har vi ju de som vill vara väldigt progressiva. De är väldigt arga och upprörda stationen i Ukraina. Och det är bra, för det ska man ju vara. Uh, och att jag förstår också den här grundtanken att jag menar, jag är arg och jag är upprörd. så Det, det känns som att jag vill slå ut för att så hanterar man rädsla och frustration. Så jag har identifierat vem fienden är, det är. Ryssland. Så det betyder nu då att alla ryssar är fienderna. Ryssarna är problemet. Så att det naturliga skedet då är att jag lätar upp ryssarna i min närkultur här. Inom pressen, inom media. Folk som jag kan lätt komma åt och sen attackerar dem. Och liksom, far hem till Ryssland Satan, satans bolsjevik. Som att men han arbetar på Yle för att rapportera nyheterna och ifall ni inte var medvetna så pågår det ett ganska stort missinformationskrig i Ryssland de har ju förbjudit de två största misinformationskanalerna, Sputnik och den andra grejen som typ pumpar ut propaganda dagligen, att jag menar en stor del av ryssarna är ju järntvättade så att men igen att som låt låtreportrar och andra som arbetar med fakta. Och nedeskalering var i fred. Och att attackera inte folk med rysk bakgrund som bor här, det är du dum i huvudet. Att jag vet att det är svårt för folk att man kan inte se skillnaden mellan regim och folk. Men att låt mig bryta ner det för er nu då. Så Putin och hans regering. De, det är inte så mycket en demokrati som det är en diktatur. Att massiv, massiv korruption, massivt, massivt missinformationsnätverk. Ni förstår att Ryssland är ett land där folk blir skjutna för att de har en åsikt. Ni fattar det visst. Så att, har ni sett också att det står folk och protesterar i Ryssland. Att med de siffrorna vi har så är fortfarande majoriteten av folket i Ryssland mot krig med Ukraina. För de tycker mycket riktigt att både Ukraina och Ryssland är väldigt nära de fattar inte att uh, hur hände här nu. Tittar ni på så so många soldaterna som har blivit fassa. De gör att uh, vi fattar inte ens att vi slog små riktiga mål innan. Typ målen börjar skjuta tillbaka. Att Det är ju som totalt clusterfuck. Och att som... Jag vet nu igen, Finland, att ni är inte de enda som visar fram fötterna men att den här modiga majoriteten som alltid vågar attackera försvarslösa minoriteter att liksom att Putin är nog dum i huvudet uh, nu ska vi gå och attackera den här ryssens som arbetar på tågstationen. satans ryss så att liksom, var inte dumma i huvudet att <snick> Ryssland vi, vi fokuserar på Ukraina och Ukrainerna och där ska det bli. där de som är invaderade, är de som lider de här förlusterna. Men ni förstår att den ryska befolkningen är också offer här. Och att en väldigt stor majoritet så vill inte ha någonting att göra med den här kriget. De känns de är förtvivlade och liksom många som bor i Ukraina har rysk bakgrund och vice versa. Det är liksom som om Finland och Sverige börjar slåss med varann. Det, det, det är inte bara svartvitt allting. Så det, det, det, det, som, det hjälper inte att ni går och attackerar Peter på gatan. Det hjälper inte att ni börjar riva sönder tolvstå i biblioteket. Ni, ni gör ingenting. Ni bara går Putin och missinformationens ärenden. Så att sluta med det. Jesus fuck. Oh, att Ja, jag tänker också att man ska inte bara fokusera på det negativa. Men att som Finland som annars bara har... Jag menar Finlands överlevnadsstrategi de senaste hundra åren har ju alltid varit att titta ner i golvet och nicka väldigt hastigt och väldigt artigt när de andra länderna brummar lite. Och ingen mer än Ryssland. Att nu så har ju Finland återigen. Ända inte liksom, vinterkriget stigit upp sitt trotsiga huvud och sagt att vi vill gå med i NATO. Och, som, och vi är så modiga. Tidigare har vi inte gått med i NATO. Men att är vi så modiga för att, okej, okay. så här är igen lite världspolitik. Så att vi gick inte med i NATO tidigare för Ryssland tyckte inte om det. Och att det var en större risk att det skulle bli krig eller aggressivitet om vi ska ha gått med i NATO. Så det märker sen att okej, okay, no, vi lämnar utanför NATO. Ni menar man, bra. Men nu, när det är mycket riktigt, ifall någon inte riktigt har lyssnat på, blir krig i Ukraina, så kanske någon har funderat ut att ja, vi är ju det land som de facto delar den längsta och största zonen mellan länderna, ni vet. Ryssland och Finland. Hela Finlands sexiga rygg sitter typ fast i Ryssland. Så att ni vet, det skulle ju kunna nu vara en bra idé att gå med i NATO. Så det är bara det att procentuellt nu så är det bättre, bättre för Finland att gå med i NATO än att inte gå med i NATO. det är Större risk för krig innan, större risk att vi lämnar utanför om vi inte gör det nu. Så Finland spelar helt efter tabellerna. Men att jag, jag tycker det är bra. Jag kitar i Edigen. Varför bra? Gå med i NATO. För att vi, vi vill ju inte uppröra våra snälla vänner, ryssarna. Men att det finns folk som försöker tillskriva det här beslutet så mycket eh, extra. Och jag säger, men det är, helt, liksom, det är helt statistik. Men att det är ju också det här att. Alltså, ni är väl medvetna också att om Ryssland ville invadera Finland. Så skulle de kunna göra det när som helst. Vokstavligen när som helst. Att vad skulle vi ha gjort? Ska vi ha satt typ 30 000 på skidor? Och skulle ryssarna bara vänta om? Den här anledningen att vi vann kriget. Eller att vi inte blev direkt det Var att Ryssland typ slogs på typ alla andra fronter som fanns. Så de kunde inte dedikera tillräckligt mycket manskap i Finland. Att jag vet att det här är jobbigt att höra. Men att som varenda gång de börjar alla heroiskt om vår historia så är det som att ja, ja, men sitta här och vara tyst. Att vi är ett litet rat bastard land som typ när Ryssland var upptagna överallt så typ gick vi och som en riktigt försiktig spark i rumpan och liksom så att nu är vi ett land. Och att, mm, okej, okay, good jobb. Men att för Ryssland så att vad Finland gjorde så förutom att vara liksom små, elaka vässlor som är dessutom är väldigt stora opportunister. Jag är inte stolt över att säga det här by the way. Men jag bara tycker att låt oss nu vara ärliga om vår egen historia. Så att vad Finland var så var vi var ju en väldigt användbar buffertzon mellan Ryssland och typ resten av Norden. Att Finland så är där och vi har en någon aggressionspakt typ. Att vi ska inte gå med i NATO och vi är där och vi ska inte ställa till med skit för Ryssland. Och Ryssland är som bra. Och att vi fullföljer vårt syfte. För att om Finland ska vara en del av ryska riket. Då ska, då ska Ryssland ha börja börjat typ, vid Östersjön, liksom med gränsen mot Sverige. Vilket gör det mycket jobbigare för Ryssland när någon ska invadera för ska någon invadera, nu måste de traska genom Finland och ingen får traska genom Finland för vi har inte haft någon sån överenskommelse så att, sådana saker men att ja, jag är ändå stolt över Finland alltså jag menar, man, man måste ju lyfta fram idiotin, därför att jag vill krossa den i den här utbildningspodden förstår ni men att det är mycket bra som alltså många av finländer har engagerat sig och jag tycker att man, det är ju värt att nämna att vi har samlat in en massa pengar till Ukraina. Inte, inte kanske så mycket som vi kunde men liksom tillräckligt. Folk har gått med sina spabössor och shit. Jag är ju fortfarande, skulle kanske vilja med en spark i rumpan åt alla passiva människor men vi kanske kommer till det mer sen. Men jag ändå glad att majoriteten nu anser att det är viktigt att vi går med i att de vi vill engagera sig och marschera på torg och uttrycka sitt missnöje och visar mitt fingret på Putin och så här att det är en stor grej för Finland att jag menar visst vi sväps upp i tidens sanda och den här hysterinsområden just nu men att jag tycker jag känner ändå jag är stolt över Finland och finländare majoriteten. Det finns ju den här minoriteten som jag lyfter fram och ni ska inte tro att jag missunnar Finland alls att vara progressivt, vart tvärtom jag applåderar varenda vacklande steg. Men jag, igen, liksom, I call bullshit. För jag tycker att man kan ändå vara ärlig mot sig själv och sin historia. Men å andra sidan, om vi tittar nu vad som händer sig i USA just nu. Att den, den eviga motstånden, USA och Ryssland. Så att jag menar, de har ju verkligen ingen brist på sin egen idioti där. Till exempel. Uh, en väldigt <coughs> rådande jargong där så är ju att skit i Ryssland. Vi borde fokusera och attackera Kanada. För att de borde frigöra Kanada. Från vem? Vem, vem är det som ockuperar Kanada? Alltså. Ho, ho, ho. ho. Och att de får hålla på med sina bilkaravaner som far hit och dit. Fast nu börjar de slås när på en dag. De bokstavligen får vända innan. innan stan, för nu börjar folk vara trött på den här jävla skitsnacken. Så det är ju bra. Men att. Om, om de tittar konkret på Ryssland. och så att jag, jag menar jag har aldrig talat särskilt varmt om extremhögen. I det här programmet. vara sig inhemskt eller, eller internationellt. Men att som. Jag har aldrig hört eller sett en sån grupp förvirrade människor som extremhögan i USA. För att som så här: De står, de står bokstavligen för hård, hård, hård, hård, hård kapitalism. Men samtidigt så är ju nog som liksom Kina och Putin: de är ju ganska okej. Okay. Och att som Putin är så manlig och han är så stark. Ta exempel av honom och döm inte honom. Nej, vi ska ta exempel för Putin är en, en kort ful gubbe som liksom har massiva ägoproblem och det spelar ingen roll hur många bilder de har tagit av honom utan skjorta och liksom med någon björn och shit. Liksom han är inte en kala kar och det faktum att man försöker pusha det så visar bara liksom hur liten pitt och ägå har och att som... Jag vet att de här människorna och Gud vet att vi har våra ägna här i Finland också. De är väldigt kåta på en, på en stark stor och stark manlig diktatur. Och han ska som hund så han ska förfölja alla grupper som man själv inte tycker om. Så länge man förstår själv och får säga precis vad man vill. När man vill. Och att det som är extra roligt med de här idioterna är som att men fart i Ryssland, herregud fadigt och stöd den här resen, den här kolossen, den här, det här politiska geniet. Men samtidigt då så vill jag att de ska observera vad som händer när de börjar öppna sina fäta gap och börjar uttrycka sig på gatorna. Aha, nu får du i fängelse direkt, aha. Politisk fånge, aha. Fick du på käften av polisen, åhå. Ingen bryr sig skit om din frihet och din uttrycksfrihet. Du kan bokstavligen sätta dig och ut. Så att det är inte man, jag, jag tror det, det är ju, jag, jag inser ju samtidigt att det narrativet så byggs ju mer för att man ska äga alla liberala. Det är som att om man kan skada dem libertards så kan man ju säga bokstavligen vad som helst. Jag menar de här människorna skulle bokstavligen gräva i pitlarslik och liksom rider det till klimax om de trodde att någon på, i vänstern skulle som, flämt, nej men att men är man så övertygad om att man är speciella och utvald så börjar man ju tänka så här, men att de fattar inte att, de är inte speciella och utvalda, inte i sitt eget land och definitivt inte i de andra länderna, det första som skulle hända när de kom dit var att någon slog ut alla tänder på dem och sa, mm, men shut up nu, du är inte amerikan. du får inte säga vad du vill och du får inte ha en åsikt statens åsikt Råda, Shut the fuck up. Så sådana saker. Men att de här människorna säger ju att vi, jag menar vi kan inte underskatta Amerikas um, influens på uh, den här krigssänen i världen. Att Amerika har mycket resurser att tillgå. De, de är alltid rädda för typ världskrig. Så att Därför blir det ju extra roligt när det pågår det här presidensnarrativet för att Biden är så gammal och gaggig men samtidigt är han manipulatör som, som fångar miljontals barn i tunnlar under och ger dem åt sina vampyrvänner och allting. All, alla världshändelser så är på något sätt kopplade till USA. Ni vet ju det. Alltså, att allting som händer i världen, till och med Putin nu då, Ryssland invaderar Ukraina, det är på något sätt. Kopplat till Biden-administrationen. Biden ringde på Putin. Och liksom. ja nigger skulle du vilja invadera Ukraina. Putin var liksom sure man. I'll do it for you. För att det är ju så världspolitik fungerar. Uh, och uh, Trump. Ska han vara president. Så skulle, de inte, skulle USA inte behövt involvera sig i krig. Men samtidigt skulle man ha förintat folk i krig. Och det som att. Uff. Uh, aha. Oj, oj, oj. Det, det, men att, det är liksom den här mentala gymnastiken som man måste engagera i och att USA proffs på det men inte betyder det att det slutar där inte och sen har vi folk som typ mina favoriter som Candace Owens, Lauren Bobert och framförallt Tucker Carlson och de här människorna existerar bara för att sprida oro och missinformation. Att, jag, jag tänker inte ens genom några exempel på vad de säger, ni får gärna kolla att alltså, som, jag tror att om man inte redan avskriver Fox News jag vet inte ens vem som skulle säga på Fox News annat än galna amerikaner men att såna här människor och liksom Candens och, och Boebert är ju politiskt aktiva så att det, alltså det är ju som alltså det är en total cirkus. det måste jag ju åtminstone säga om Finland att vi har ju ändå vi kan separera nöje och politik och att de flesta, jag säger inte alla, men de flesta av våra medborgare är ju inte helt förryckta och tror på vad fan som helst de hör i sina kammar på internet. Men sen också så finns det ju vanliga internet och saker som cirkulära där är ju som att, och igen, jag varnar lite för extrem idioti men att som så här uttryckte jag en person vad jag minns att jag parafraserar att kriget är hemskt för Ryssland och Ukraina. Men vi andra så borde bara njuta av den här speciella världshändelsen. Huh? Aha ja. ja. Avsikten var väl att vi kan inte riktigt påverka så låt oss bara hålla oss tillbaka och njuta av den speciella situationen. No, jag måste säga att jag gottar mig varenda gång jag ser att sjukhus bombas i grunden. Jag gillar också att typ säga barn och oskyldiga som dör eller liksom lämlöst för resten av sina liv. Att liksom, vilken unik och speciell världshändelse. Oj. oj jag, jag vet inte hur jag kan gotta mig med i det. Och att det är helt okej okay och förnuftigt för Ryssland att bevaka sina egna gränser på det här sättet. Uh, Ryssland får just nu runt som en berusad valros och ödelägga civila mål helt på mål. För. Alltså deras militärer är ju som helt som sådär Hej Joel, fem år, vill du ha en pansarvagn? Ja! Alltså, wow. Deras militär verkar ju knappt vädla. De, de blir inte de blir inte bespisade, de blir inte liksom informerade. De bara hotas med liksom... Allt under solen om de inte lyder och slutar ställa frågor. Så att, liksom, massiv success. Och igen så påminner jag alla om att Ryssland och Ukraina är nära besläktade och har refererat till varandra som bröder och systrar. Och att kanske det borde sista slutet vara upp till varenda land hur de själv vill ställa sin politik. Att jag möter Ryssland så sagt att de vill inte att, du, att Ukraina blir förvänliga nu. De är framförallt NATO-staten och så här. Men att som, men vi kan ändå inte invadera och typ halvt ödelägga Kiev. Att som, jag, så, jag säger inte att politiskt så är det inte ett mästerdrag. Men det är ju inte så smart. Ja. Oh. Sen så var det ju någon som också tog upp att de än, vi måste ju också tänka på. Ingen tänker på hur hemskt det kommer att bli för kvinnorna. Eh, som nu måste ha upp traditionella roller igen. För att männen drar ut i krig. Och så här som att oj nej. Måste ställa dig och fucking kok lite makaroner. Och sopa golvet. Fuck. say it ain't so Putin nu får du nog lägga ner kriget. Vi kan inte ha sådana könsdiskrimination igen. Att som ingen tänker på det täcka könet. Och sen blir jag ju också alltid glad för varenda dag kommer det liksom någon sån här helikopter på typ Facebook och liksom att krig är så fel. Jag tror inte att alla inser att folk far bara illa när det blir krig så vi bor nu med allting mot arbetarkrig. Tack vi visste inte. Bra. Presentera gärna som en nyhet också. Så att oh, oh my god. Så, så förnuftet sviktar. Men att om vi ska diskutera Putin en stund, liksom låt oss diskutera själv nu. Så att varför, varför gör han så här? Och det vet varken du eller jag. Men att man kan ju, om man bara som säger på fakta, så att faktum är att Putin så kanske så här långt börjar förlora lite respekt av ryssarna för hela hans image är ju, som den här stora och obeväkliga, kala karen som bara typ ödlägger allt och vägrar att kompromissa och bara som smättar när allting med sin stora norma ryska penis. Och att det kan hända att han börjar bli för gammal. Att han vill ställa till med någonting innan han dör. Och att han har ju han har ju princip sedan 90-talet talat varmt om Sovjet. Och hur, hur hemskt det var den föll, även om man kan ju diskutera hans egen äh, inblandning eller snarare ifrån tagande från hela den här situationen. Men att no ja, det, det är upp till er och Wikipedia att fundera ut. Men att han, han har ju vurmat för Sovjet och han har ju redan bildat en unionstat med Vitryssland. Så att man får ju fundera att kanske gubben dement, kanske han är regiri. Men det kan också vara, det har varit status quo ganska länge. Så att kanske han bara vill att någonting ska hända. För att när du är, när du är en sån här uh, maktfigur som existerar mer på grund av liksom, no, massiv korruption men också lite terror. Så du måste ju på sätt och vis upprätthålla den här imagen om du ska fortsätta regera annars är gör över. Så att det kan också vara den här att du, du, kan, du kan aldrig stanna för då rosta loket samman. Att en gammal motivation är ju fortsättningsvis att Kiev är Rysslands födelseplats. Och att det här att skydda gränserna är ju nog ett tämligen svagt sväpskäl. Att jag menar, Ryssland har varit kåta på Ukraina ganska länge och aldrig mer än sen Putin satt vid ratten. Så, alltså, jag tror den, den största frågan är kanske inte som varför utan kanske snarare varför nu. Men att en annan sak som folk kanske glömmer bort är att världen är mycket mer fientligt inställd i Ryssland nu än bara för något år sedan. Jag menar jämför bara typ Trump-administrationen versus Biden. Att Trump gjorde bokstavligen allt av Putin sa. Och, äh, och att en annan grej är att Putin har varit isolerad ganska länge. Han har ju typ varit borta för att skydda sig från corona och shit. Och att och att många menar ju att han är omgiven av ja säger och att han har fått dåliga råd. Inte, inte vågar någon säga mot honom i duman längre heller. Men att de som verkligen styr Ryssland må vi se på det sättet så att den här äh, ekonomiska eliten och oligarkerna. Så att jag menar det var ju de som blev rika äh, under den här äh, Putin-tiden. Så att... Äh, det kan hända att de vänder kappan efter vinden så fort de inser att han inte längre kan kontrolleras. För att det, det har ju också kommenterats att, de, att Putin brukar ha en väldigt öppen dialog. Och nu är han väldigt isolärad när de brukar ofta komma till honom för, för tjänster. Och för, för att de hade funderingar och så här. Och han hade en ganska öppen dörr policy till dem. Men att nu om man ser på media också så att Putin är också märkbart mer irriterad och explosiv mot sin egen regering och medarbetare. Så att gubben är stressad. Jag undrar varför. Men att man kan ju också tänka att kanske han avsåg en så här kort, kort chockkampanj. Alltså bara in-out 2014 igen att bopp, nu det gjort, ingen gjorde någonting eller visst någonting. Men nu är han fast och han kan inte dra tillbaka trupper utan en massiv förlust. Och för den delen att skulle han göra det så är förmodligen hans regim över. Så att han måste ju double down. Och att de försöker de höll ju på med sin shit Uh, I flera veckor innan de officiellt invaderade Ukraina. Det var ju bara där att världens ögon var fästa vid dem så de kunde ju smia riktigt smyga. Och de bokstavligen ljug och spred misinformation missinformation. Minst ni när de typ frågade alla länderna separat att tänkte att tänkte ni, ni göra, vad skulle ni göra? Tänkte ni göra någonting ifall vi typ bara typ invaderade Ukraina lite här? Inte du, Finland, vad du? Vart, Tyskland? Vart, vart? Och, jag menar, det är ju, det är ju hård shit. För att samtidigt så spelar de offren som att hela världen och förrättar dem. Men det är ju ni som invaderar. Dum bulle. Så att, men att, det är ju många som har tagit den aggressiva ståndpunkten också. Att liksom När de invaderar Ukraina, Ukraina lider och liksom faller nära och att varför börjar vi inte bara bomba Ryssland? Och här är det ju. Man kan ju tycka nu då att diplomati och politik tar tid. Men att nu. Så är det viktigt att komma ihåg att Ryssland, är en stat som har kärnvapen, och man kan inte anfalla en kärnvapenvärdsmakt med konventionella medel därför att är Putin tillräckligt knäpp för att starta kärnvapenkrig? Maybe. Vi vet inte. Alltså han beter sig inte. Grejen är ju att Putin har alltid varit ganska kall och beräknande. Så att det här beteendet nu så är det kanske det som chockar och upprör folk mest för att man vet inte riktigt, what, what is the dude doing? Så att det är ju det som alltså det sägs ju inte uttryckligen men det är ju det det handlar om att vi kan inte börja skicka attackflyg och pansarvagnar in i Ryssland för att då kan det hända att få börja trycka på knappar och then we're fucked så att det är därför vi fokuserar på att stödja Ukraina med resurser och med trupper och sådär. Att kriget först fortfarande där, men inte i eller på Ryssland. Så att det är inte en tillfällighet. Men en annan sak också, så är ju det här informationskriget. För det här är kanske det viktigaste. För det här är den viktigaste fronten som vi kan slå tillbaka Ryssland på. Därför att om ryska folket förlorar med tro på honom så kan hans regim vara över. Sådär. För att även om kanske han är så fatalistisk att han drar sig för att säga bomba andra länder som fuck med Ryssland. Så det är ändå en ganska som så här. Jag menar ingen skulle vinna och jag tror inte någon skulle låta dem hela typ bomba sitt eget folk och sitt eget land. Uh, så att uh, stora delar av det ryska folket är ju fortsättningsvis järntvättade, och säger Putin som en hjälte, att det är ju narrativet är ju att han typ kuvar aggressiva nazister i Ukraina att han slår när en upprorisk regering som är full av en massa weird folk att vi vet ju, liksom sunt för nu så säger att ja men det här är ju horse shit. vi ser på nyheterna, vi kan ju bara säga det vanliga folk, som så alltså flyger inte så mycket nazister som bara där och längs gatan, men att Ryssarna tror det här och de är fast i sin egen lilla informationsbubbla. Jag menar förmodligen så slutar det här med att Putin är död i någon bunker någonstans. Som många andra luminärer inom samma område. Jag tror ju att det största problemet blir vad som händer när fler länder blandar sig i den här konflikten. Att vi säger ju redan att vi inte då. Och framförallt Alexander Lukashenko stödjer Ryssland på grund av nödtvång. Jag menar Ryssland kontrollerar bokstavligen vit Ryssland militär. Men vi har ju också mindre aktörer som typ äh, Ramzan, Kadyrov i Tjechenien. Och de stöder ju också Putins regim. Men vad händer om till exempel länder som Kina blandar sig i konflikten? Att Kina är det största landet i världen rent befolkningsmässigt. Att bara förra månaden så hade Kina gjort ett uttalat som att och ganska löst är att de båda länderna, Kina och Rysslands alltså, de båda ländernas vänskap har inga gränser. Och att Kina så gör ju ingen hemlighet av sitt intresse av att trycka till USA och bli världsledare. Och att det som också skrämmer mig lite att Kina har väldigt tyst, väldigt försiktigt, väldigt i bakgrunden byggt upp sin infrastruktur åt alla jordens håll med sin ekonomi. Och att de är det rikaste landet i världen just nu. Att 2022 så har de gått om USAs nettoförmögen här på 50 triljoner med sina 113 triljoner dollar. Alltså som... Det är En så monstruös summa pengar. Så det är som inte klokt. Att om de vill starta krig, om de vill blanda sig i krig, de har resurserna. Och de har också många intressen. Så att jag, jag vet inte. Ingen vet. Ingen vet vad som händer. Men att det som jag är lite rädd för är att. Det här, den här konflikten skulle lätt kunna bli ett världskrig om vi får de här typ om det uppstår nya sådana här axelmakter så att vad betyder det för dig de småländer som Finland att vi måste ju välja en sida, jag skulle ju vilja tro att de flesta länderna alltså, NATO-länderna och folk som arbetar för det mänskliga och det sunda så skulle liksom teama upp en massiv säkerhetskombo. Men att det blir ändå jobbigt. Därför att om vi kommer till den graden. Så då har vi världskrig. Och att problemet. Är att situationen i Ukraina. Är inte en galen gammal gubbes krig. Det är allas krig. Vi som européer Är inte vana med krig. I alla fall. Inte så här nära husknuten. Och vi har en lång tradition. Av att ignorera krig som något jobbigt eller otrevligt som bara händer långt borta. Men vi kan inte sova framför Netflix längre när krig involverar våra grannländer. Det är ganska enfaldigt att anta att situationen inte berör oss. Och dummare ändå att sura för att allt inte fungerar som normalt. Det är krig! Det kan inte, allt kan inte bli normalt bara för att det är jobbigt för dig. Och den moderna människan har ett kort minne. Och det är uppenbart att många har sovit sig genom historialektionerna i grundskolan. Eftersom vansinniga händelser och mänskligt förtryck upprepar samma mönster gång på gång. Folk grinar illa när Hitler nämns, Men... Det monstrets arv lever kvar i den illvilja och den våld som uppstår mellan länder idag. Vi, vi har inte världskrig än, men vi har grunden för det. Det krävs förvånansvärt lite eskalering för att involvera alla möjliga aktörer på krigssären. Och den värsta fienden vi har idag är dock inte maktgirighet eller krigsgiver, utan apati. Vi som lever nu i 2022 och framförallt i Europa vill inte engagera oss i jobbiga saker och står gärna passiva och neutrala till den absolut sista sekunden så oavsett om du kära lyssnare har någon koppling till Ukraina eller Ryssland så borde du den här händelsen är i största grad involverande av dig mig, det är du som genom din passivitet eller motsträvighet till progressiv förändring av läget. Du är den största fienden. Du är dummare än Putin och minst lika farlig. Och, och, vi lever i informationsteknikens ålder. All information finns tillgänglig med ett knapptryck. Men aldrig har vi varit mer outbildade, giriga och själviska. Jag rädds tanken på att kriget igen når Finlands gränser. Och jag sörjer uppriktigt för alla liv som förloras på båda sidorna i Ryssland Ukraina-konflikten men jag tror ändå att vi alla måste ställa oss upp och rakryggat stirra terron och dess lakejer rakt i ögonen, knyta näven och ropa som en man aldrig igen världen är vad vi gör den kära lyssnare och makten ligger slutgiltigt i dina händer var förnuftig var medveten och viktigast av allt, var en medmänniska.